Di mana Nabi-Nabi dulu Allah buat perjanjian supaya memberi sokongan padu kepada Nabi ini. Di mana ayat yang saya baca tadi bermaksud وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ Allah buat perjanjian dengan para Nabi لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Di mana aku beri kepada kamu kitab dan hikmat ثُمَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا أَمَا أَكُمْ Kemudiannya datang seorang Rasul untuk membenar apa yang diberi kepada kamu kitab dan hikmat itu. Latuk minun Nabi, maka nalah kamu beriman dengannya walatansurunna dan nalah kamu semua para Nabi kusur. Tolong NabiNya, iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala akrartum, Allah bertanya adakah kamu telah membuat persetujuan kalu akrarnah. Mereka itu berkata kami telah beri pertujuan Ya Allah. Kalapas Shahdu Allah kata nala kamu semua menyaksi wa nama aku minas dan aku bersama dengan kamu memberi sokongan. Hadirin dan hadirat sekalian itu kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang diberi penghormatan naik ke langit tetapi turun balik bawa berdakwah. Kecuali satu-satunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada Nabi yang diberi penghormatan dua haram, iaitu haram Masjid Al Haram Makkah dan haram Masjid Al Aqsa di Palestin. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulak, laulak, la makhalak tu Kalau tidak kerana Wahai Muhammad maka aku tidak buat. Selain daripada mu, iaitu langit bumi dan seisi langit bumi Di mana kita semua tahu bahawa kita adalah makhluk yang terakhir Datangnya ke dunia ini sesudah malaikat dan iblis Allah tengok iblis memang kekilauan Iblis karena minal jin ni papasakaan amrabi Iblis ini asalnya daripada jin Tetapi terlampau jahat maka dia terkeluar daripada gulungan jin tadi maka dia jadi iblis. Pasik ni tuan-tuan sekalian orang Islam tetapi terlampau banyak dosa. Eh, tak sembahyang, tak puasa, berjudi, takdak haram, zina, macam-macam cerita. Sebab itu Allah bertanya kepada kita semua apa mangkana mukminan, mengkana pasikah? Ada rasa ada kes sama hamba-Ku yang mukmin dengan hamba-Ku yang pasik? Amman alladhina amanu wa amilus salihati balahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Orang beriman dia mati masuk kubur surga. Orang fasik dia mati masuk kubur neraka. Kullama uridu an yakhruju minha u'idu Setiap kali dia nak keluar panas tuan-tuan sekalian. Kita kalau masuk surau ni panas kita lagi. Walaupun surau kita semayan kat luar. Tu. Kalau hotel panggil lobi. Besok saudara sudah sekalian dia akan terbahagi dua. Satu mukmin, dua kapir dan munafik. Mukmin sebelah, kapir, munafik dan fasik sebelah. Allah dia buat dunia ini beri kepada kita, dia tidak bincang dengan siapa-siapa. Cuma dia nak bincang apabila nak buat manusia what is caller bikalil malaikati inni ja'ilum bil ardi suatu waktu tuhan kamu wahai muhammad berkata kepada malaikat aku nak buat di dunia ini khalifah iaitu makhluk yang bernama adam dan termasuk kita semua malaikat awal-awal lagi sanggah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha adakah kamu nak buat makhluk yang bernama manusia ni dia membolehkan struktur bumi ini rusak letup sana, letup sini Zaharan Pasar dia pilih bari wal bar bimakasabat aidinas dengan sebab pengai manusia dunia jadi usak kalau sebab hayawan sebab syaitan, sebab iblis tak ada tuan-tuan sekalian Nah, tetapi Allah kata aku tahu mulai ya, kamu tidak tahu di antara sebab kepercayaan Allah kepada manusia hadirin dan hadirat sekalian sebab manusia ni mampu untuk nak buat, nak bawa Quran Semua yang ada pada Quran ini Dalam Quran ni dia terkumpul daripada semua suhu Ibrahim Musa, Zabur Daud, Taurat, Injil Bagi Quran Ni dia maklumat, tak ada dah Quran selepas pada ni Sebab um, umat ini, Muslimin dan Muslimat-Sulain Umat yang paling canggih ya, Di hadapan kita ada internet Di hadapan kita ada Facebook Di hadapan kita ada Youtube macam-macam cerita tak ayah dan Nabi dulu kita nak kenuri naik rumah tengah rumah sekarang kita nak kenuri kaciramah kena buat bersih kena buat kotorkah tuan-tuan selain masuk buat kotor ni selalu masuk dalam handset kita macam-macam tak ada, ada Nabi selepas ni dan tak ada, ada Quran selepas ni kalau nak jadi baik-baik tak nak jadi jahat surah pada kamu Atu cakap Allah. Oleh sebab itu hadirin sekalian Adam dibuat, maka Adam cerdik. Kecerdikan Adam tak boleh nak dilintasi oleh malaikat, oleh iblis, oleh jin. Jinnya ada Islam ada kapir, manusianya ada Islam ada kapir. Batu Allah mungkin dalam Quran, Nabi aja Allah irabiku matu katakan. Sebab apa wahid jin dan manusia akan melawan Tuhanmu? Tapi perangai manusia ni perangai macam tu. Dia lawan, lawan kita ni tidaklah semua berhala. Tetapi lawan kita, tuan-tuan sekalian duduk saja Duduk saja saja ni tuan-tuan sekalian berdasar. Bagi kita lah hasanatul abrar sayiatul makarabin. Kita ni berapa ribu kali dah kuliah. Kalau tuan-tuan rasa tak ada ilmu, itu perasaan kita. Tetapi kita ni memang berilmu. Eh, di mana manusia ni Kalau melekat dia lurus Orang betul bendul Orang tempat kat, saya kata lurus Bendul ni lakok bendul hmm. Bayar nak cakap rumah sekarang dia tak ada bendul hmm. Dia masuk-masuk lah rumah lakok bendul ni tuan-tuan sekalian kot tak kahwin lagi Adik nak kahwin Abang tak kawin lagi Adik kahwin Bendol ni tuan-tuan Sekalian dia tak kata apa Beruk kau duduk atas dia Orang ke Dia tak kata apa Mereka macam tu juga Suruh jaga, jaga Suruh jaga air, jaga air Suruh jaga aras Jaga aras Sambil nyawa Ambil nyawa Kita dah Anak kita tu Suruh duduk Duduk sini sekejap Abang nak pergi 5 hmm, minit lah Mari tak ada lah Atas Dia berjalan manusia tapi manusia lah tuan-tuan sekalian Allah harap laulaka laulak lama akhulak tu bisawak bisiwak baik bila Adam dijadikan Adam ni cerdik wa'allama'adamal asma' saya panggil balik kita tengok flashback tengok Allah hajar Adam ini botol ini piring ini gelas kemudian Allah suruh Melaikat suma'radahu malal malaika Melaikat kata Aku tak pandai. La ilmalana. Dan kita pun, tuan-tuan, sekalian comok, Allah nak teh sebab, mereka kata, Aku nino sabbihu bihamdik wa muqadisulak. Aku tasbih, aku takdis, aku istiupak pada kamu. Adam dibuat, tapi bila kemahiran kehebatan Adam ini nak bawa kepada Melaikat, mereka tak mampu sebagaimana ada pada manusia anak-anak kita kalau dia kencim diri umur tujuh tahun kita marah tapi kalau kambing kencim diri memang pesen dia ada dia tak duduk dia tak ada kelayakan gitulah korang lebih saudara selesai sekalian Allah kata dah boleh kena kamu tak pandai wahai mlekat Adam ni pandai kamu sujud sujud ni bukan sujud ibadat tapi sujud hormat kepada orang berilmu pasal jadu illa iblis bila Iblis pacar tak sujud, Allah tanya Iblis, apa kamu tak sujud? Kepada Adam, dia kata, orang tak sujud hari ni tak tuduh hari ni orang lawan Islam, tuan-tuan sekalian. Bila Allah tanya, dia ranap. Tak ada hujah orang yang tidak sujud pada Allah. Sebab dia nak ada, ni aku buat. Aku pusing matahari. Aku beri segala-galanya. Anak khairu min katanya iblis aku lebih baik pada adam kalau aku tu min di, narin wa khalaqtu min tin aku dijadi daripada api api ini tuan-tuan sekalian kita ke bawah dia naik ke atas spesies api ni dia naik ke atas acuh daro dia go selalu cahaya memang dia berseri Allah kata sebab tuan-tuan sekalian logik pun dia tak leh pergi iblis eh kamu buat aku daripada api, kamu buat Adam daripada tanah. Tanah boleh padamkan api. Api tak boleh padamkan tanah. Hmm. Nak macam mana? Allah kata keluarkan. Bila keluar, tuan-tuan, kalau Adam ini di, Allah kata, wahai Adam, duduklah kamu dalam surga. Kamu dan isteri mu. Uskun anta wazajukal jannah. Wakulah min harara dan haithu syaitumah. Makan, minum, sekalian hati, tapi jangan dekat pokok Ha, Iblis dapat ilmu. Dia masuk balik. Dia kata, Adam, Allah tak berikan makan buah ni, pokok ni dekat, kerana dia takut kamu duduk lama. Kalau kamu nak duduk lama, kamu kena makan. Adam, tuan-tuan sekalian, termakan apa yang disebut oleh Iblis. Dia pergi makan. Bila makan, buah huldi habis, berterbang habis pakaian. Allah kata ihbita min hajamiah, ihbita, ihbita, ihbitu, ihbitu ba'dukum li ba'din adubu. Turung kamu, turung isteri kamu, turung zuriak dalam tubuhmu. Adam, tuan-tuan sekalian, dia punya malu kepada Allah, bila dia kena tendang keluar daripada surga, tak tengok lagi. Rabbana zalamna ampusana, ya Allah kami telah, ya kalau seorang Rabbi ini zalam tu nafsi, tapi isteri ada sebelah maka dia kata rabbana sallamna amfusana ya allah kami telah menzalimi diri kami wa illam tawb ilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kalau kamu tidak ampun tidak rahmat beri kepada aku aku maugir. aku tidak akan dapat masuk surga. dan dia berkata bihaqqi muhammadin igfirli dengan hak muhammad wahai allah ampunlah kesilapan aku. ada makan tuan-tuan sekalian termakan Terlepas kata, terlepas pandang Bukan degil Lupa lah kita, lupa Bila lupa ni kadang-kadang semayal lewat kadang -kadang Habis waktu Bukan lah kita mengaku Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim semayal Iblis dah Iblis dia lawan buta tuli Atau ha, degil dengan silap Silap salah Dirindan, adilak sekalian Adam makan, kena tendang keluar dan dia kata, dengan hak Muhammad, taklah kamu ampun aku. Allah tanya, wahai Adam, daripada mana kamu dapat? Muhammad, ni ribu-ribu tahun dulu, tuan-tuan sekalian. Ratuh ribu, juta ribu dulu, tak tahu. Sejarah tak boleh pastikan bila Adam dijadikan. Baik pada Adam, mari Nuh, mari Ibrahim, nu, mari Ibrahim. Ha, tu baru keluar sikit. Dia kata, setiap aku tengok semasa aku duduk dalam surga sekejap tu, Kejap ya tuan-tuan sekalian dalam surga. Setiap tiang aras tu ada Allah, ada Muhammad. Maka Muhammad ni bukan sebarangan. Ini tuan-tuan sekalian action plan daripada Allah SWT. Bila dia tuangkan Adam, dia buat Kaabah. Eh, Untuk zuria Adam ni, satukan akidah. Hmm? Umuh yang mula-mula Untuk manusia beribadat Ialah di Mekah Dan sana turun Adam Jumpanya Adam dengan Hawa dia Arapah Jabalul Rahmah Nenek kita Jadah, Yudah tu lah Saya pergi Zarah, kubur Hawa bonda kita Hawa Kobru jadatuna Hawa Dia tulis tu Tapi nak suar kata orang okay. Sebab Bumi ni mari tawpan Nabi Nuh. Itu kata Wallahualam. Tapi orang panggil judah-judah tu memang jadah-jadah ni nenek. Hadirin dan hadirat sekalian rengkasnya. Di Kaabah ni, eh, Bumi Mekah ni, Gurun. Tak ada apa pun. Tapi tengok Allah punya plan. Dia hantar Nabi Ibrahim daripada negeri Saddam Hussein. Babylon, mak kat situ, dia jodohkan dengan Siti Hajar daripada Mesir. Ini daripada Iraq, daripada Mesir, Siti Hajar jumpa eh kahwin, dapat putranya Ismail. Hijak Ismail telah wajah. Nama kami Ibrahim musallam wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira bayti alita'ibina wal'akibin Hatun dan daripada sini tuan-tuan sekalian Nabi Ibrahim berdua orang panjang walaupun macam Datuk Nenek kita dululah, maksudlah buka umur, umur ni bahasa-bahasa baku tanam kebun dosok mari ayah kita, kebun kita tak tahu ni selayang ni dulu macam mana kedudukan Cuma kita mari ni tengok dah pembangunan dulu tuan-tuan sekalian tak ada orang dan ha, daripada situlah Nabi Ibrahim berdoa panjang Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmah dan Said Kutub kata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dia berdoa min warai alqurun wa min warai luyu dia doa oh, just pray to Allah hmm, tapi Tuhan punya kaya tuan-tuan sekalian akhir sekali keluarnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dia kata yang kurban tu bukan Ismail, Yang kurban tu Ishaq. Seorang lagi isteri iaitu Siti Sarah. Sarah ni keluarnya Ishaq wa miwara Ishaq yang Anak Qum. Anak-anak nabi Angkup tu, tuan-tuan sekalian Israel bangsa Yahudi agama dia tapi Yahad. Bunuh Nabi Zakaria, dia bunuh Nabi Yahya, dia jenis ini jahatlah kita nak kata apa. Dan dia duduk kat plastin. Tuan-tuan, sekalian saya tengok doktor Abdullah Aziz Rantisi selepas daripada Syahyaz Yassin. Dia kata, Bumi plastin, Ada sibuk sekarang. Ardun Islamiyatun Arabiyatun Samimah. Eh? Life. Bumi plastin ialah bumi Islam. Bumi Arab solik. Tapi jahat Britain disokong oleh mereka tak kasih tu Yahudi. Hmm. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang nak sebut bahawa sebab itu Allah punya hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia Arab. Rasulullahnya Arab. Arab daripada Siti Hajar tadilah. Hak ni Israel. Israel dia marah kepada Arab Tuan-tuan sekalian Kerana dia nak Nabi terakhir saya, saya sebut Anak kita kalau dia tidak Dia tahun 3 Dia tidak grad universiti Maka dia makan gaji dengan STAM Dengan STPM Dengan SPM eh? Hak terakhir itu Dia nak Nabi terakhir Allah nak beri macam mana Dia jahat Hak itu dia marah sampai hari ini dia tu tuan-tuan sekalian Allah kutuk Israel ni tak ada negara. 5000 4000 tahun hidup negara tak ada. Duribat alhim zillah inma tsukifu illa bihabl min Allah wa nas Allah kutuk dia hina kecuali dia bergantung pada Allah dan bergantung pada manusia. Gantung kepada Allah memang Allah Taala. Gantung kepada manusia ni, mereka ada sokong dia. Hadirin yang dihormati Allah sekalian sebab itu bila Rasulullah dilahirkan sallallahu alaihi wasallam kubur nabi-nabi semua nabi Yaqub apa nabi Nabi Ibrahim apa semua di Palestin. Nabi Syuaib ada di Jordan. Tetapi betul ke tak? Wallahu alam. Ini sejarah. Ha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti tuan, tuan sekalian mengada Allah At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. ucap perdana Rasulullah di hadapan Allah. Sekala tahiyyah, sekala kebesaran, sekala takzim untuk Allah. Allah jawab baik Assalamualaikum. Selamat Salam sejahtera kepada kamu wahai Muhammad. Wa rahmatullahi wa Rahmat Allah sekala kebesaran. Rasul jawab balik Assalamualaikum. alayna wa ala ibadillah as kepada kami para rasul para Nabi dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh orang yang tak semayang tuan tuan sekalian tak dapat doa orang Rasulullah dia aras. Kemudian ashadu allahu Allah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tengok Kalau kita kata kama salli taala Adam nabi kita drop semayang kita tafsir. Ini kehebatan Nabi Ibrahim sebab tu waman yargabu 'an Ibrahim illa man safa nafsah. Sapa tak setuju kepada Nabi Ibrahim ni orang bodoh. Allah kata bodoh kalau eh, orang kata bodoh tak pelik. Bodoh ni tuan-tuan sekena lepas pada bodoh ni gila lah. Eh? Siapa tak setuju kepada agama Ibrahim? Orang bodoh walaqad istafaynahu bid-dunya aku pilih dia di dunia semua zuriat dia nabi-nabi ratus ribu tuan-tuan sekalian bukan seorang dua wa annahu fil salim akhirat dia tergulung daripada orang salih hmm? ha, itu kehebatan tuan-tuan sekalian oleh sebab Allah mempunyai perancangan yang rapi maka kita syukurlah Sebagai umat Muhammad Alaihi Wasallam. Umat-umat lain nak jadi umat Muhammad. Tetapi wallahu akhrajaku min butuli umat Adal. Ada juga orang kata Ibrahim Yahudi. Kamu kayu. Kamu tak ngaji. Ma kana Ibrahim Yahudian wala Nasraniya walakin kana hanipan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Tiga Allah Ta'ala. Satu Allah isbat. Bukan Yahudi, bukan Kristian, bukan musyrik. Dia ni orang Islam. Satu Nabi kita Ibrahim, di mana Abul Anbiya ialah Nabi Ibrahim, bapa sekalian Nabi-Nabi dan Abul Basar ialah Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku Muhammad. Ahlam wa sallam. Welcome. Marilah wak, tuan-tuan, sekalian Nabi kita dulu masuk surga. Malu kita, kita umat Muhammad, tapi masuk surga package Nabi Nung. Nabi Nuh ni to tuan, tuan sekalian paket terakhir. Jabda waham hampir butau alfasanat illa 50 ama isteri tak beriman anak tak beriman. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua isteri masuk syurga dan semua anak cucu sebab tu Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad all his family. Ha budi bicara protokol kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi tuan-tuan sekalian, Okey, bila Rasulullah lahir, banyak suasana berubah. Di antara perubahannya, tuan-tuan sekalian, walaupun kita berada sekarang dalam ha, bulan lain dah, tidak bulan Rabiul Awad, tapi di sudi ilmu, kita boleh mengaji. Iblis ni, tuan-tuan sekalian dia punya dendam, dia minta dengan Allah tak mati. Tak mati tu tak lah. Lambat mati. Tuhan beri. Dan dia minta dengan Allah supaya manusia tak nampak dia. Iblis ni ada tuan-tuan sekalian. Syaitan ada. Ada orang tak percaya pada syaitan. A'udzubillah. Buat idha karaktal Quran. Pasta izbillahi minasyaitan rajim. Tak, takkan Tuhan kata. Pasta izbillahi minhantuni rajim. Hantu setan iblis malam puaka ni Keluarga dia semualah hmm? Iblis ni ada dalam tubuh kita Sebelah ni iblis Sebelah ni Melaka Ni nak cakapnya pita pemahalnya surga Dan bita hebatnya manusia Udara ni ada tapi tak nampak hmm? Ruh ni ada tapi tak nampak Kalau tak ada ruh Tuan-tuan sekalian orang tidur Tak ada ruh Dia mata putih gitu ya tapi tak ada, tadi benda kesihatan saya tidak bincang lah. Berapa kali kita berkelip. Berapa kali kita bernafas. Hak di antara yang paling besar bila Iblis ni naik ke langit. Dia punya jahat. Dia dengar Tuhan cakap apa kepada Melayakad. Dan Melayakad cakap apa sesama Melayakad. Dia turun buat haru. وَيَتَعَلَّمُنَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَمْفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُنَ مَا يُفَرِّكُ نَبِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ Sampai hari ini, Tuan-, -tuan sekalian Aktifnya iblis ni, kalau nak kahwin, hampir-hampir tak jadi. Terbarunya ada pelajar, Dia nak kahwin, bapa setuju, mak setuju, mak setuju, mak setuju ni beli alat tu pun nak tengok anak menantu dia di Kairo. Kita boleh telefon, cekak internet, boleh tengok. Mak setuju, kami dia okay. Bila dah ok Bapak pula tak setuju Bukan tak setuju Di hidup basic tetapi Nak buat tahun depan Pusing pergi pusing mari Sebab lah kau benda tak Kau tak kahwin lagi Dia nak kahwin Akhir sekali tuan, tuan Sekalian nak buat tahun depan Nak buat di hotel besar sebab orang ni Orang elitlah. lah Keja putera jaya bapa tinggi tapi nak cakapnya penak hampir-hampir fresh lelaki tapi yang kisah cerita ni kerja iblis nah eh, kerja iblis ni tuan-tuan sekalian banyak cerita dia dia ada tapi tak nampak kalau saya di India dulu memang di Uban ni tempat iblis diu ni dewa bantui ikan Sarni kepala Bani Kak Sarban. Kita panggil sereban-sereban. Hmm? Itu bahasa kita. murabang banghe. kuku ayam. Tapi nak cakapnya tuan-tuan sekalian iblis, no way. Tak akan beri kepada kita untuk kita pergi surga dengan rileks. Dia masuk dan dia doa kepada Allah. Dia kata, minta lah aku panjang umur innaka minal muzari Dia kata aku beri kepada kamu umur panjang Dia minta tak nampak tadi nampak, nampak kelipat-kelipat gitu gitulah. Hmm. tapi dia naik tuan-tuan sekalian bila dia naik kena panah petir ولا قد زينت السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مريد لا يسمعون الى الملائكه الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب الا من خطف الخطبه بات باهو شهاب ساقط لدينا الله له خلاص له pandu zop zop sop cuma dia kena panah petir ni dia tak mati dia jadi OKU jadi sengit gitu dia. Jin mati. Eh, hmm? kalau jin panjang cerita. Saudara-saudari sekalian nak cakapnya betapa mahalnya manusia. Eh, banyak mimpi ibu, mimpi Abdul Muttalib, anak bin Abdul Muttalib, anak Nabi la Kata Rasulullah, aku ni anak Abdul Muttalib, aku nabi tidak bohong. Panjang tuan-tuan sekalian. Tetapi coba tengok, tengok. coba cek kedudukan kita dalam 24 jam. Siapa yang menang? CEO, Chief Executive Officer, yang mengubuh kita, nak kau kau kita, iblis kau kita. Tu, tengok, tengok dalam 24 jam lima waktu, berapa waktu kita jemur? Nak buat, buat. Tetapi kadang boleh satu ka, gagal, tak langsung berapa waktu kita semai jemuh tadi malam ada witi ke tak ada tadi pagi ada duha ke tak ada dalam 10 hari kita bersusunak kedua Quran berlambak umur kita kita baca kedua berapa puluh hinggit sehari kita dapat berapa hinggit sehari kita kita derma inilah jawapannya tuan-tuan sekalian kita jangan mengeluh dan keluhan yang akan manusia bertindak ialah terbeliak mata, terjelel lidah, terlipat kaki. Buat dia celek dua kali. Celek, tengok, empat puluh tahun. Doha ada tak ada, witi ada tak ada, dermu ada tak ada. Berbanding kita lahir tuan-tuan sekalian, tak ada benda apa pun. Tuhan beri kepada kita harta, Tuhan beri kepada kita keluarga, Tuhan beri kepada kita. Tapi tak ada. Pastu kita nak masuk surga cepat macam mana? Maka iblis yang menggeruh kita. Tapi kita tidak menyesal. Mukasessanya annasun yamutun fa idza matu intabah. Manusia ni mati. Bila dia dia manusia ni tidur, bila mati tu baru sedar. Sebab Tul nafsu dzaiqatul maut semua manusia ini mati akan mati sehingga boleh mati. Wa inna matwa paul ujurakum yaumal kiamah. Pahlamu, majlismu, logimu, gajimu, upahanmu, hakekat. Paman zuhdiah aninari waudhil jannah. Siapapun ditolak daripada neraka masuk surga ni jaya wa mal hayatud illa mata'ul ghurur Allah kata tidak ada hidup dunia ni seronok yang tertipu Coba tengok tok tuan, tuan sekalian sesungguhnya dia tak sedar dia tua dan tak mengaku tua saya, -saya sebut orang lama orang lama ni tua lah veteran tua keluarga emas, tua tapi tak mengaku tua bila dia pergi convocation, anak bawa kereta. Dia belap, sampai pergi, sampai pikir, sampai pergi. Duk. barulah dia sedar bahawa dia ni tua. Ani ha, nak cakap, saya optional tuan-tuan sekalian. Tahun 94, 2004, 2012. Hmm, 16 tahun, 17 tahun. Sekejap. Kejap-kejap jemaah, kejap-kejap jemaah. رسalannya sampai bila dunia ni akan jalan begini. Tok tok kalau tengok internet tu zop zop zop zop zop zop zop gitu. Budak-budak ni gila Korea. Hmm? Tu Korea duduk 2 jam, 3 jam. I orang cerdik 1 jam seminggu duduk depan TV. Yang kamu ni berapa jam? Kita semua curdik, saya salah saya saya sebut, bahawa cerdik itu entah tak bagi sebagai orang. Cantik Allah beri kepada semua orang. Iman Allah tak beri semua orang. Harta Allah beri semua orang. Tetapi bila seorang tu mati, harta dia tak ada. Dah. Bumi untuk dia melakuk tak ada. Air untuk dia minum tak ada. Udara untuk dia hisap tak ada. Dah. Walaupun udara ni banyak. Persoalannya tu, tuan-tuan sekalian hidup ni aku boleh beri kepada orang lain tetapi aku beri kepada kamu. Sahab ni aku boleh beri kepada orang lain tetapi aku beri kepada kamu. Cekedik ni aku boleh beli pada orang lain tapi aku beli kepada kamu. Apa kamu buat? Tak tetap percaya, cuba pergi hospital. Bukan pakar doktor pakar orang kaya million eh. Tapi minum makan tak boleh. Korek sana tebuk sini, minum air mineral ya. Kenapa apa kata juta-juta? Intense biji dia tidak terhama dengan pasir pantai. Iman ini diimbaratkan mintaan, tuan-tuan sekalian. Tulu jaga. Sebab pentu pada hidup. Make sure your life is clear. Jangan main. Sampai masa tak mati. Kita nak nak tekilan kepada Allah. Sejak daripada kita 120 hari, nak jantung tak pernah berhenti. Pak, puh, puh, puh, puh, puh, Mati habis. Sekarang ini hidup, tuan-tuan sekalian. Hidup, tuan-tuan Ya Allah batu orang yang kaya-kaya tu tuan sekalian dia tidak ambil lancung bila melancung harta dia tak ada sepatutnya dia dapat 3000 US kah Sari tapi bila dia pergi habis IQ dia turun bila duduk gini memang dia nanya fikir kita ni bila lagi kan kita fikir 100000 ni seorang rambut-rambut dalam motor jalan. Batu, tu, fikiran ke mana-mana Dia pertama Hari ketua macam Cina, pemimpin negara dia Orang tua Aku makan garam Kata orang tua, dulu pada kamu Ini pengalaman Pengalaman tak ada di universiti Dia kena reda Batu tu Cina yang kaya-kaya Dia ambil kotak tu, dia upside down kan Maka dia susun telur Sebiji, sebiji, sebiji, sebiji, sebiji. Oh boleh jadi, bangunan tinggi Zero Daripada kosong Yang boleh Yang kita ni Biasanya kita boleh makan Bila boleh makan ni Relax lah. Orang kita Tapi dia nak kaya Kaya harta dunia Tuan-tuan sekalian tadi Saya sebut dah Ramai orang kaya Tapi nak makan tak boleh ha, Oleh sebab itu Saudara-saudara sekalian Gunakanlah kekayaan Gunakanlah peluang Gunakanlah pengalaman Gunakan hidup Gunakan kesihatan Untuk kita hidup yang paling berjaya walal akhiratu khairul lak min al akhirat lebih baik pada kamu wahai Muhammad daripada dunia dunia ni tu, tu tengok model tahun 2040 dah model tu ada kuno anu macam-macam tu tu tengok. tapi inilah dunia nabi Nung bila dia tanya syekh kamu ni doamu Allah mustajab Allah selam bumi doa Nabi Rabbila tadar al-ard min al-kafirin diar jangti ngset pop-pop tanah dunia ni pop-pop ni injak innaka intadharhum yudillu ibadak kalau kamu tinggal pop ni menyesatkan hamba-Mu wala illa fajiran kafaru tidak beranak kecuali fajir kafir jahat kafir Allah kata tak pun kamu buat, nak cakapnya doa Nabi Nuh Allah selam bumi Tuan-tuan sekolah Aku nak tanya kamu Macam mana pandanganmu tentang life Hidup Dia kata hidup ni kata dia Ibaratkan aku masuk pintu ni Aku keluar pintu tu Tidak duduk Saya keluar 950 tahun Tuan-tuan sekolah Memang jelas Saya pencin 16 17 tahun tak tahu benda apa gelap curah gelap curah habis tengok sekarang ni cepat ajal lah cepat bertuahlah orang rebut buat saudara-saudari kita orang muda kekuatan masih muda cadar, kompom bila hidup lama saya, saya sebut bila hidup lama ni kita sedar ke kita tak sedar Bak makanan bermacam-macam jenis, minuman bermacam-macam jenis, pakaian bermacam-macam jenis, kenderaan bermacam-macam jenis, kamera bermacam-macam jenis. Jadi kita sesak gitu. Sebab itu saudara-saudara sekalian tentukan mawkif. Masa ini aku buat apa? Masa aku buat aku Tengok Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun masuk surga orang yang pertama. Kalau selagi kita di dunia ni macam inilah tuan-tuan sekalian. Jangan peras. Perangai manusia ni macam-macam. Tengok-tengok perangai gelagak, gelagak manusia dengan lembunya macam-macam cerita. Hmm. Kita jangan peras. Ini cerita manusia. Tetapi kita, oleh kerana kita manusia ni kita kena mengaji tentang manusia. Tetapi jangan cari harta untuk harta, cari ilmu untuk ilmu. Pangkat untuk pangkat. Kita jadi mangsa. Kita akan pergi walaupun ada Tun, walaupun ada tan Sri walaupun ada Datuk Sri Bila masuk ada kubur tuan-tuan sekalian, Allah tak tanya Tun, macam mana? Allah tanya, wahai hamwa Allah. Nabi-Mu siapa? Dia tertanya, kamu Melayu ke kamu India? Nabi-Mu siapa? Nah, sebab itu, tuan-tuan telah di lah Muhammad, wa ala Ali Muhammad. Kerja tetap kerja untuk harta dunia Tetapi amalan tetap amalan untuk pahala akhirat Pahala dia matching pada ruh Orang yang banyak pahala tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita tengok orang yang redahtul tu. Dah empat ratus dia masuk. Dia pakai redahtul. Zamp. Zamp. Zamp. Zam. ha ah, Ni. Asabikun. Asabikun. Nak ula ikan mukarabun. Orang asabikun. Asabikun. Tuan-tuan sekalian. Sedar dia dalam syurga. Dia kata. Kat mana timbang Kat mana sirat. Tak ada. Sedar dalam syurga. Asabikun. Asabikun. Nak ula ikan mukarabun. Pijan natin naim. Pisirat. Walad. Map Mizan tak ada, sedar-sedar dalam surga. Buat, tuan-tuan sekalian, bila kita tak buat, bila kita tak tulis, tak, tak tulis, anak budak student, bila tak tulis, tuan-tuan sekalian, gagal kalau oral ni hak temuduga begini boleh tanya tuan-tuan sekalian bagi apa-apa tapi bila dah tahu tulis sebab tulis ni budak-budak daripada master daripada MA dia upgradekan jadi PhD ni dia punya IQ ikra kitab qafa binafsikal yauma alayka baca kitab kitab tuan-tuan sekalian tidak lapuk di hujan tidak lenkan dipanas kita tapi mari banjir api kita Kebakaran habis, kitab yang belakang kat tulis, dia, tadi, mari banjir, mari apa pun, dia cerita lain, macam kita dalam mimpi. Dream, sweet dream, don't want sekalian. Mimpi ini, dia cerita lain. Balik kampung, makan, masuk ada dusung, kebun, makan, kenyang. Sedap-sedap, duduk kat selayan. Nak makan, kena pergi pasar borong cerita lain tuan, tuan cerita mimpi ni lain, cerita kita dalam rahim ni ibu lain, mari kat sini, lain ibu makan, kita kenyang janin dalam pu kalau ibu ni sahab berat badan 4 kilo kalau ibu ibu layar mutah-mutah, nak, nak naik 2 kilo pun susah dia betul tuan, tuan sekalian syukurlah kita ni orang Islam mengaji betul-betul kat sini kita kena usaha sendiri, jangan serabuk. Nak buang air jangan tangguh Makan ulan-ulan Hijau Hidup kena berpeluh Sex Not more One time per day Ini ketua Majlis agama Islam Bangkok Semasa saya buat lawatan dulu Ramai-ramai pengetua Tuan-tuan sekalian Tapi negeri lain tak ada tool Malaysia so very rich Tul kanan, kiri, depan depan belakang. Bapak tul tak ada dah Sekarang di India bertaraf menteri. Habis cerita dunia lakonan begitu tuan-tuan sekalian. Tapi yang saya nak sebut tadi, Maw, tadi, yang lima tadi saya dah sebut pada tuan-tuan, dia yang dipertua majlis agama Islam Thailand. Kecil. Ya? Mengajar Thailand pelang-pelang-pelang-pelang-pelang. Loceng telah berbunyi tanda masuk dejah. Loceng telah berbunyi tanda habis kuliah. Hmm. Jadi tuan-tuan sekalian, hak saya sebut tadi kita kongsi pengalaman kalau dunia ini nak sihat jangan berpeluh, jangan serabut, nak buang air jangan tahan. Makan dengan ulam-ulam hijau dan yang kelima tadi saya tak boleh sebutlah. Apa yang penting tuan-tuan ni body. Body ni aksiden, tuan-tuan sekalian, enam jam dia bengkok. Saya cukup mahir dengan cerita jenazah. Pergi ke Mesir pun anak saudara, saya mati di atas riba saya. Saya mandikan, saya imamkan, saya turunkan dalam kubur. Pergi ke Madinah, balik-balik kubur tu, ASEAN punya student, Amerikan punya student, European punya student, dia kubur lain-lain. Kena pergi masuk kubur tu angkat jenazah tadi. Pergi ke kubur lain pula. Syukur sebab tu di antara perkara untuk menyentuh hati kita bila ada kematian. Pergi tengok wajah orang yang baru wapat. Perubah tuan-tuan sekalian. Apa yang penting inilah masa yang Allah beri kepada kita. Jangan kita abaikan. Berjaya kita di dunia. Berjaya kita akhirat. Banyak orang berjaya di dunia. Akhirat dia tak dapat. Lepas bila tak dapat akhirat. Nothing to do it. Tak ada benda. Sebab hidup dunia ni berapa hari tuan-tuan semua Hidup akhirat dia tak mati ni masalah. Kuliah sana, kuliah sini. Mengaji sana, mengaji sini. Hidup di hari akhirat. Hidup tak mati. Dia tak ada, ada tandas. Dia makan-makan. Dia tak ada tandas. Lepas dia tak ada gelap. Cukuh, macam epok-epok antarabangsa ni ni cerita lain saya nak cakap lebih pun saya pun tak masuk lagi hmm? tapi belief kita percaya wabil maksudnya tuan-tuan sekalian hak kuliah-kuliah begini ni kita kena selalu mari suka hebat hidup dunia ni berapa hari dan saya, saya sebut tuan-tuan sekalian kubur kita gelap, surau kita ni cerah, kubur kita ni panas surau ni sejuk kubo kita ni sempit surau kita ni luas ha, kalau kita nak tiga-tiga tu banyak kan ada seorang tua esok ni hari Sabtu dah holi dulu dia masuk di kupo kupo ni masuk suria masuk jordan masuk lubnan apa assalamualaikum waalaikumussalam pak cik saya tengok pak cik ni dah berumur ada pakcik nak teruskan lagi ataupun cukup takat ini? Wallahilak, kata dia. Aku tak nak mati lagi. Aku tak nak mati lagi. Om tua, tuan-tuan sekalian. Dia kata, sebab apa? Dia kata, sebab aku ni hidup, kata dia. Aku semayang cantik. Aku ambil uduk sempurna. Aku hubung selaturrahim. Aku yakin bahawa Tuhan ini maha kaya. Dia boleh jamu aku hidup sampai bila pun lima dia buat hujah pak saya sebut tuan-tuan jadi kalau kita nak hidup lama silaturrahim khususnya orang muda-muda jaduk kalut sukan buat komiti tu komiti ni keluarga tak berdolih kampung tak balik sakit demam jiran tetangga kita tak berdolih rahim tuan-tuan selain menyebabkan umur ni panjang bila umur panjang rezeki muah dengan syaratnya kita tadi ibadat kepada Allah selagi tubuh ini sujud kepada Allah Allah, tuan-tuan sekalian, dia buka rezeki kepada orang dia nak Allah, ya bersutur, rezeki, menyesal wayakdir. comel saya sebutnya orang tuan tak si mati, Kerana dia yakin, dia semayan, cantik, wuduk, dia comel. Eh? Dan juga, Selatan rahim dia jaga. Dia yakin bahawa Tuhan ini maupun murah boleh jamu dia. Dan panca andrah dia. Mata telinga, dia tidak tengok, dia tidak tengah, dia tidak dengar, benar-benar tak menentu maka aku yakin aku boleh hidup lama lagi. Kalau kita nak step by step ni, kita ikut suasana begini. Cuma saudara-saudara sekalian, terakhirnya saya, saya sebut, saya duk turun ni nak buat asrama, bertuahlah kita masuk kubur, kiranya anak-anak kita dapat sebuah bangunan. Saya kira satu-satunya bangunan sekolah agama yang paling tinggi, 8 tingkat. Dan saya hadir yang mesyuarat ekitek, mesyuarat ingenier, di kota baru dia JK JKR RJ eh GPS bomba elektrik seperti tank macam-macam cerita lagi tunggu hari nak buat tuan-tuan sekalian jadi kat luar tu ada beli sama derma kat tengah-tengah tu ada tabung dan sini ada siji sumbangkan tangan ni cantik tuan-tuan sekalian biarlah ada sejarah bahawa kita ni banyak berderma sikit beri tanda ingat banyak bagi tanda ada jadi saudara-saudara sekalian Dia hantar perkara yang iblis tak suka berderma But dia jelas Without prejudice Bila seorang terderma Banyak kebaikan yang boleh orang buat Dia Dia, dia dendam Jahat lain cerita Jahat dia mati habis Tapi dendam ni Sampai kena cucu Dia cakap popok dia Bila derma tuan-tuan sekalian berkat Bila berkat ni Allah sayang orang pun saya bila tu dia tak bagi orang dermo. Pikir dua, tiga kali. Kalau tuan-tuan nak dermo, fikir dulu memang tak jadi. Cuba fikir balik air, gas api, air telefon, air urano, doa ai hai. Tak apa kalau laku kata ni. Eh. ribu, aku berilah Nik Razi seribu. Tapi tuan-tuan sekalian, laku 25, ada nak jual BM, murah 30 ribu. 25 ribu habis, buat time pula 5 ribu, buat seribu ni razi, tak jadi. Iblis. Hantar kita kena faham, kalau kita mengatuk sangat bangun. Tuhan tak tahu kita ni, pernah tidur bangun tu. tuan Saya yang kata derma, nak makan sangat, puasa. Puasa sehari, dalam 10, 9 hari lagi makan, tapi banyaklah. Gastriknya, kalau bangun malam, pening kepala, suruh baca Al-Quran, rabu mata, baik mati. Ya? Mati senang. Hmm? Tapi tuan-tuan sekalian, Allah duk beri kepada kita hidup ni. Bukan senang nak hidup. Nak hidup ni bukan senang. Berapa tuan-tuan nak bayar hidup? Tak ada duit. Sejuta, dua juta. Tak ada duit. Tak boleh nak nilai hidup ni. So, no, dunia ni manis dan hijau Rasulullah tak kata Dunia ni manis dan biru hmm? Hijau Pandangan hijau ni memang respon ok Tenang jiwa Surah so, nak no, Anak no, buah balik Musi cuti Ya Allah Surah so, nak no, Sedar-sedar Mata rabun Kulit keduk Rambut putih Tumben. Ha, tu. Jadi saudara saudara sekalian pakak-pakak drumung eh, saya merayu tapi tuan-tuan sekalian kompom menyesal. Orang tak drumung, orang tak bermurah hati. Misal, ceritakan sahabat di sahabat untuk ajar tasahud semasa azan. La ilallah Allah kalau dia kalau jauh. La ilallah Allah kalau baru. La ilallah. Allah kalau sempurna la illahu jadid la illahu baida la illahu kamila dia sebab dia beri roti Arab tu separuh Allah kalau aku beri sebiji dia beri baju terpakai Allah kalau aku beri baju baru Allah dia semoyan subuh dia selalu papoh kawan dia ni cacat Allah kalau rumah aku jauh panjang tuan tuan sekalian sahabat nak pindah rumah mari duduk kat Dekat masjid Rasulullah. Rasulullah kata tak apa kamu duduk jauh gitulah. lah. Pahala banyak. Jadi tak jadi nak pindah rumah. Tak usah pindahlah. Cuma kita kena mari. Hmm? Jadi saudara-saudara sekalian membeli sambil samidermontu ada koko bistari. Bagus tu. Hmm? Saya ada stok kat rumah nak nak kalau luar negara apa saya hantar. Dia ada miny minyak biji anggur kismis. Ada kopi tu 3H. Haliah batas saudara halba. Sejuk hujan-hujan ni. Saudara-saudara minum segar, minyak apa tu ni memang tak sedap, tapi dia segar, sehat, minum sudu teh minum ais suam ataupun buah banyak-banyak, just doa ni ada satu keluarga, anak dia dapat 10 E ikhtiar order lagi, 12, botol istirahat 3 kali, selawak 3 kali, ayah musafah ada kerana sebijik zam-zam tu tak payah pergi ke Mekah hmm? susu, razi susukan bint dia ada blueberry untuk mata al Milo milu ni memang milu bint sedap ...tengok bilbok tepi jalan tu hebat sukan. Tapi kalau kita amal selalu, tuan-tuan sekalian dia kebas. Eh, kecerdikan tu terhakis. Magnetik aura itu bagus. Sapu-sapu-sapu. Eh, kalau sapu jerawat apa ni, ada budak-budak yang ada jerawat, tak eh, ambil. Eh, bagi empat, ambil sikit masuk dalam sapu tangan, ha, mandikan. Dan begitu juga coklat minda. Budak-budak keadaan dia tidak aktif. Eh, kalau dah tidur, selalu coklat minda ni bagus. Stevia ni, sejenis daun. Kalau tuan-tuan beli serbuk tu mahal, RM40. Tapi ni daun, memang macam kita buat teh tu, dia manis. Tinggal situ pagi esok, minum macam mai gula. Tuhan punya kaya. Daun, tapi manis. Kalau tebu manis tu tak pelik lah. Itu ha, tuan-tuan sekalian ke mana-mana pun minuman kesehatan, pakak pakat belilah. Eh, kalau tak habis malam ni, tak hari dah. Hmm? Saja, mudah-mudahan Saudara-saudara sekalian Saya nak tengok sebab saya ni pencen. Nak tengok bangunan 8 tingkat, Pakai lift 2 Lift bumbar dan lift awam. Tangga kanan key eh, pencen. Nak tengok, Tok Guru 80 lah Oh ni, Uzul, saya pergi USM Mula-mula dia sebut, dia kata Abang ni 80 lah hmm. Saya duduk kejar sangat, tu nak suruh dia tengok Eh, InsyaAllah tuan-tuan ada keberkatan Yalah saya ni pun tak tua lagi lah hmm? Kalau tua tak lagi dah jumpa surat ikhwan hmm? Jadi apa yang penting hadirin dan hadirat sekalian kita pergi Ada bonus yang budak-budak doa -do pada kita Kalau tuan-tuan tengok budak-budak ni memang nitihai mata Bangun malam baca Al-Quran apa alquran majid bagaib anja umdrun minhum faqalu kafiruna hada shayun anja aidam itna wa kunna turaba maizaman quran tiga kau tepat eh? tak kena dan budak-budak ni berdoa kepada kita siang malam mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian keberkatan bila Tuhan tengok kita Allah kata okey jalan lega lah kita je hmm? tak tanya lesen ada ke tak ada hmm? Tanya lesen, tuan-tuan sekalian lesen habis lah. RM300 nak bayar. JBJ lah Tuhan cara dia lain. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian berjaya naknya hidup ini. Dan kita pergi anak-anak buah kita juga. Berjaya susuli jejak lakah ibu dan ayah. Sekian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>